mstadio Chiru. mstah sirwa Chirwa ya yeah. sirwa wewe mwanje usongea eh sirwa hey. ah yeah. uh, serikali imeweza kurudisha michezo mashuleni ah uh, atujaweza kufahamu kama kuna walimu wa michezo lakini nina imani kwamba wao watakuwa ni walimu wa michezo mashuleni lakini swala msingi hiyo serikali ambayo imerudisha michezo mashuleni walimu wana, wamepewa milioni 200 kufundishia michezo hiyo ni la kwanza. Hata ah, hivyo kwa jumla ni kwamba michezo kama okay. unavyojua ni kwamba ilikuwaepo mashuleni. Lakini baadae michezo si kwamba ilifudrai kujiikafifia. Yaani speed ile ya kushirikana michezo na seni kale imefifia kwa sasa hivi imerudi kwa staili ambayo inaweza nikaita labda ni Kwa sababu wanaongea wewe unasikiliza kwa hizo video za kabisa unaoa au ukitazama unaona badai kidogo <coughs> unaona kabisa kwamba kuna mazingira hayo unazungumza kwamba kuna kitu kinachoitwa michezo hakika ujumla ni kwamba michezo kama michezo bado mazingira kufanyia michezo kwa zile ni hamna hayajatafiti kwa maana ya kwamba unamaanisha una kwamba miundo hakuna hakuna a uh, labda unaonaje mazingira ya yani mwamko wa wazazi wako lazi, kwa sasa hivi ilivyowaruhusu watoto kucheza netball kucheza mpira wa miguu kwa mazingira alivyosasa na kihamasishio anapoelelimishwa hawana shida na uh, kwa kwa wanaweza sababu sasa hivi hata sisi kuna, kuna michezo kwa yeah, ngradi bazetu za kawaida za darasani zile tofauti na zamani kwamba kutoka muda fulani mpaka muda fulani watoto atakwenda kwenye hiyo wanaita PE si ndio? haipo sasa hivi huko Haipo. Haipo ya. Kwa hiyo na maana kwamba mchezo mtoto atacheza baada ya shughuli za kawaida za shuleni. Ambao ni muda ambao huwezi kummpata mwalimu hapo tu. Okay. Yeah. Na kama na kama wanawaruhusu kucheza baada ya muda wa, wa, wa, wa shule unafikiri una ni rahisi kupata watoto wakati huo ni kupata watoto hata kama mwalimu gelikuwa ni rahisi kupata mtoto ambaye tayari ametoka ametoka shuleni mda wa jioni kumpata mtoto ni rahisi isipokuwa kumpata mwalimu si rahisi kwa sababu kuna mazingira ya usalama wa mtoto na kwa sababu kile kitu sio rasmi huwezi kujua Tanzania mtoto kwa uwanjani nani anawajibika kwa wakati huo kwa mwalimu anaweza asifike uwanjani kwa sababu ya kuona kwamba muda huu ni muda ambao si lashuli sio kazi. Lakini mtoto kumwambia bwana kuna mchezo saa 10 utamkuta uwanjani kwa sababu anapenda. Sasa kama anapenda lakini katika nyununu ya mchezo nyununu my, hakuna. Sasa ninawashawishi hivyo wa, wa, wa, wanafunzi. Kama shule haina mpila, kama shule haina kiwanja, kama shule hakuna facility ambazo zinamfanya mtoto awe amevutiwa kucheza michezo lakini lakini ni fasiliti facility hakuna. Je, mnatumia njia gani kuweza kumshawishi mwanafunzi Kuwacha kuenda nyumbani mda ambao tunatoka shuleni nakuja kiwanjani? Ha, unajua kwa ki, jumla ni kwamba watoto wetu tu wanapenda michezo. Yani nature watoto wetu wanapenda michezo. Kwa mfano, ukisema kesho na, tuna tuna mechi kati ya darasa la kwanza na la pili. Sawa? Utashangaa mpira walikotoa wanajua wnyo waliopa wapi. Jezi wametoa wapi? Kwa mwanuko ule upo lakini sasa mazingira yale ya kufanyizo shughuli za michezo. Yaani kwa ujumla kwamba hakuna uongozi katika hilo swala lazima la. Organization kwenye kipengele hicho haipo imeku, imekufa. Na kama hakuna uongozi labda ukiwa kama mwalimu umefanya eh, oh. jitihada gani za kuiambia serikali kwamba mmerusha michezo mashuleni lakini ule mfumo wenyewe wa uongozi wa michezo hakuna umefanya jitihada gani? au kwa mfumo wa sasa mimi naweza nikwambia kuna jitihada ambazo zimefanyika kwa sababu hakuna ambaye yuko responsible na hicho kitu mode umetight baada ya shughuli za kazi watu wanakwenda kwenye mambo mengine sasa unaponyengeji kitu kingine ambacho unajua kabisa kwamba hakiko kwenye mfumo maana hiyo ni hivi ni mbobo hata serikali yenyewe pamoja na kwamba imerudisha lakini kwenye mfumo huko haionekani watu wangekucheck ratiba kwa kuna mahali panaoanisha sasa siku fulani siku ya mchezo kama vile ilikuwa dini kwa sababu dini hiyo ni kwa muda fulani mpaka muda fulani na siku fulani na sikitokoa ni kipindi cha dini kwa watoto muda huo wanakuwa wanasimamiwa katika sala na mnaishi tofauti labda ilikuwa zamani ah sasa shida nimekuja hapa ni hivi kwamba hmm. walimu wameshangundua kwamba hakuna huo mfumo hmm. je kama shule ama kama mwalimu mmefaribu kwenda uzalani kuendeleza tatizo hili kwa maana kweli imerudisha mchezo mashuleni lakini uongozi wa mashule katika michezo bado haujatengemaje jitihada ambazo ninyi walimu mmefanya ni zipi labda ni kwa vitu kimoja kwamba sisi kama walimu wana taaluma sawa huko nyuma tulikotoka tulikuwa na viwanja vya mpira wa tulikuwa na mafungo ambayo yanalepo kwa ajili ya kuwezesha kulikuwa na michango na kumbuka miaka nyuma kulikuwa na kitu tunachoiita michango ya mtashimu mtashuleni kwa wazazi walikuwa wan impawa hiyo mifuko kwa ajili ya kuendesha kuna mashindano ndani ya shule kuna mashindano shule na shule kuna mashindano kati ya hata nakata taarifa mwisho wa siku yani kulikuwa kuna kuna target hiyo kwa sababu wewe uweze kusema tunasoma mpaka mwisho wa mwaka na watoto wanatawangika hakuna mtihani ah sasa hiyo utakuwa umsome lakini tunafanya hiki na mwisho wa siku nitafika hapa mwisho wa siku mazingira haja, pamoja so na mambo mengine lakini natakiwa niende mambo hatua kwa hatua. Kwa hatua. ni kwamba wizara inafahamu. Sio kwamba wizara inafahamu ina kwamba shule na viwanja 10. Za so moja mojawapo ya shifa shule ni kwamba ili shule iwekamilike mojawapo ya vitu natakiwa ni kwamba shule kiwanja, yani kuna kiwanja cha kuchezea, kuna hiki na hiki. Kwa wanafahamu kwamba kuna shule mazingira ya kuchezea hakuna Kuna shule ambazo viwanja vimegeuzwa, aidha darasa au zimejengwa nyumba za sasa hivi kuna mambo ya vijana zawazo kutoshule wameframe wameipa kwa maana yaani ya kiwanja kimekufa. Kwa maana ratiba yetu sisi ikishafikia mwisho ikishafikia mwisho watu ona, wanatawanyika. Kwa kama ni michezo watoto sasa wanacheza mitaani sio ile zamani kwa watoto michezo wanacheza shuleni. Ndio maana wanapozungumzia bali ajitiada kama walimu wanafanya jitihada gani? Ya. Nataka nikwambie mwalimu hawezi kufanya jitihada ya kuhakikisha kwamba mchezo unarudi shuleni. Kwa sababu hata kama ataurubisha shuleni anaucheza wapi na sangapa kwa sababu anaweza kosa kujiteteza zifanyike kweli anaucheza wapi na sangapa ndio maana mwanzoni nikawa nimeuliza swali moja kwamba ukitazama sasa hivi tunapozungumza ni hmm. kwamba shule haina mpira ukiacha tu upande wa michezo hmm. unataka labda shule eh, vitabu haina hmm. labda kitabu kimoja darasani eh, wanafunzi saba kile wanashikta kitabu kimoja na wakati huo ukiangalia wakati mwingine hata imeshahara pia walimu wakati mwingine chelewa sasa ukichanganya mchanganyiko huu wote na wazazi wanaelewa mzazi hili unaona kwamba wa, wa, walimu wanakuwa na matatizo kama kama haya je kuna ukimfuata kama utakuwa umegungua labda mtone na kivajje labda ukimfuata mzazi ukamwenza bwana mzazi mwanao ana kivajje cha mpila wa miguu unafikiri ni rahisi kuwa mzazi kukuelewa si rahisi si rahisi kukuelewa sabusu natakiwa aonekane kwamba amefanya nini. Si swala la mazungumzo. Lazima mtoto afike mahali kwamba nini. Labda nikupe mfano mwajamu, mwaka 2013. Na na Sawa? Naam. Tulikuwa na tamasha hasa kwa sababu tulikuwa barabara. Tulianza michezo ndani ya kata. Mashindano kati ya shule moja na shule nyingine ndani ya na, kati tukaenda zaidi ya hapo kwamba baada kupata timu ya kata tulikwenda kushindana na kata na sawa mazingira tulikuwa tunayatumia sisi kwa viwanja vile vya jeshi kwa sababu sisi viwanja hakuna vya jeshi kwa sababu viwanja jinsi ambavyo wale watoto kambi tunajua sisi mbalimbali kwa ajili ya kufinance baadhi ya mambo kama maji walitokea watu baadhi walijitokeza kwa walichangia tukafanya kuna wazazi wale hamasika walikuwa wanakuja kwa sababu wangu Sasa baada ya pale mbali me, mbaka ngazi ya wilaya, ngazi ya ni au kwa, kwa, kwa, kwa sisi na, naeza, nika inche, na inu, Kini, siyo, shumdra, ya zamani. Mera kwa sababu mfumo wa watu kulikuwa ni yaani hauja, hauja kwa kazi ya kuachuja watu wa kupata watu 11 tu wanaweza kucheza mpira wa miguu au watu wanaweza kucheza mpira wa miguu. Sio kazi ndogo. Kwa katika mazingira sasa hiyo ni kwamba kulikuwa na watu sasa mwisho wa siku wale watu wako abi. Kuna watoto waliondoka na medali za fedha. shule nyumbani na kwamba vipaji kwa hiyo kuna hiyo hali kwa mba, hakuna target. Kwa na target kwa mba, baada kutoka hapa wale watoto Sikumbuki eh, lakini nafikiri kuna wakati fulani mtoto anapokuwa na kipaji cha michezo kwa mfano nakumbuka kipendi cha Rutland Canary lead Alikuwa anachukua wanafunzi ambao wana vipaji michezo kupeleka shuleni kwake. Wakibiaji walikuwa na nafasi pale, football na wale watu wa handball walikuwa na first, na, na michezo Kwa mwisho wa siku kwamba vijana wali, wali walipenda mbali. Tuliashikil kwenda mbali na tulweza kupata pale wachezaji tu wazuri kipindikina nadhani mfumo sasa hivi naona tena ume umesinzia ni haupo. Kwa hiyo kwa ni kwamba system ya michezo kwa shule za msingi au kwa shule zetu kwa nchi sasa hivi bado haijarudi kama vile yaani haijarudi rasmi. Imerudi kis, kis, kis, kimaneno maneno lakini kwamba tumerudisha michezo kwa maana ni sehemu ya mafunzo shuleni hicho kitu hakipo. Sasa kwa kwa huu kwa, kwa maneno hayo labda unapata nafasi ya kushauri Wizara ya Michezo kwa sasa. Kwa sababu kitazama kwa sasa hivi uh, kwa kwa mujibu wa mazungumzo yako inaonyesha kwamba ni dhahiri kwamba michezo umeshuhulumi merudi lakini imerudi kwa dhana ya ya kuandikwa tu kwa maana kwamba tumerudisha michezo. Michezo Lakini haina fungu. Lakini mfumo hakuna. Mimi na hakuna. Wala fungu nadhani haina. Haina Lakini je sasa unapata nafasi ya kushauri serikali? ukiwa kama mwalimu wa michezo na kufafasa kwa serikali kitu gani hasa ili turudishe ile enzi ya zamani nikulisha mfumo ule wa kuogo zamani kumpii ule kwenye sawa sawa kuvuna kama tutakazo sasa na watu walisoma kitandikile vizuri vizuri kwa na mambo na sasa mtoto basi hapo kwenye mtoto akicheza anafeli. Ni muda mwingi kwa ha kwenye, kwenye, kwenye, kwenye nafone, minko, sababu, mm. vizuri uh, kwa nchi za kizao ni jambo ambalo wa, wa, watu na, wa, mzazi anaangalia kabisa kwamba mwanangu anaweza nini anaweza nini kati ya shule ama mpira mm -hmm. ndomane kauliza je kwa mzazi wa kitanzania kwa sasa ukitazama kwenye kitu chake mm -hmm. ni rahisi kweli kumwacha hata kama angekuwa na kipaji mm -hmm. ni rahisi kumwacha mtoto acheze mpira kuliko shule ni rahisi si rahisi si rahisi target bado hajaona ukiacha hilo mmesema yeah, kwamba wanafunzi wanapenda michezo hmm. lakini yeah, je nyinyi kama hapa mnatenga darasa kwa ya kufundisha yote huwa mnatenga kitu kama kwa tumtiani sasa hivi sehemu ya mada kwenye ufundishaji kwenye moja unalita study za mm. kazi kwa hiyo inakwenda ni kama kama kama sasa sawa kama inakwenda kama kama kijiipande unakifikiwa hiyo mara kwa seli hiyo kwa seli hiyo unadhani unaweza kasoma mchezo kweli kama tu anafia ni kijiipande tu hivi yani sawa sawa unafuata kitabu cha hisabu unaambia kuna topic moja tu ya hisabu kuzidisha mkitoka hapo mnaacha acha mnaenda ndio unafikiri tutaacha kufika namna hiyo kama tunikijipanda na wanafunzi takriban 600 kwa shule nzima unaapa kifani cha dakika kumi tu. Je, kuna so, uwezekano wa kufika mbali? Hakuna uwezekano. Yaani sala msingi ile kwamba ule mfumo ulisimamishwa. Nilikuwa nimekueleza. Sasa kama kweli kuna nia ya dhati ya kurudisha, ni ule mfumo unatakiwa urudi. Lakini sasa kama unataka kurudi na nyinyi ndo ndo walimu. Naona wa, wa, wa, makatibu wako si mawahiri wao huwa wakaa darasani. Yule unakaa game nimesha kuandika hata popozo kusema bwana inabidi na kitu hiki na hiki na hiki kupa hata japo hata hata darasani tu hapo. Mmeshafanya kitu katika maeneo. Lakini mfano mzuri kama mwaka jana tuliweza kufanya ile zoezi na tuliendesha mambo kwa kutumia ile unaita nyumba kwa nyumba. kwamba tuko kwenye mchakato huu tunahitaji sanduku la huduma ya kwanza tunahitaji maji uwanjani shida shida shida, shida, kwa, nyumba. Yeah. shida, mechezo, shida kwa nyumba shida hukumu la mchezo yes, shida je serikali mmeshaki kupelekia proposal kwa kazi, kazi ya kulima shamba namu kupewa panga tunatakiwa kupewa jembe hapo kazi na Lakin, Lakin, lakini, lakini, lakini. kupewa jembe kumkumbusha alikupa alikupa kazi yeah. ni mfumo ambao una utaratibu wake kwa maana kwamba wewe una sheria zako. Nimekuambia kwamba baada ya saa za kazi, huwezi nah. kumpeleka mwalimu uwanjani akacheze na watoto. Ha. ni kitu hapa kiwanjani tayari. hata Ulaya wanafundisha mpira, wakati kuna, kuna wakati uko kiwanjani na kuna wakati wanakada, Na napozungumzia mimi ni darasani. No, mm -hmm. Kwa sababu kwamba kufundisha mchezo ni kama kidtopic kidogo tu Tunaomba mtletee sina basi nzima ya michezo tu tuna kipindi cha michezo serikali hivyo sina basi wanayo sila basi kuna somo linafundishwa darasani kitopu kipo cha michezo kipo kitazama e. kitopu kiamichezo e. kwa ch, ch, ch, ch, mwenye, akitoshi kwa sababu tu, kipindi kila wiki tunao cha shuleni Uwondo, mfumo sasa tunasema tuna, tubadilishe mfumo ubadilishe mfumo ule ambao tulikuwa tumeukimbia tuurudie ndio unaweza ukawa na hicho kitu ambacho kinachoitwa sasa somo la michezo wapi shuleni kuna kitabu kabisa cha michezo sawa mwalimu anacho sawa Ndiyo. na sio mwalimu mwalimu kwa alitoka kwenye chuo alichosomea huko kuna michezo haisicheza haisiasoma huo mchezo labda mfano nikupe sasa hivi kuna somo moja linaloitwa tehama mwa eh na Riko uh -huh. sawa sawa, sawa. Tehama mwalimu amekabidhiwa kitabu kule ndani anaona kuna picha ya mashine la kompyuta sisi sio kitu gani monitor na kumbuko kadha wakazi anamfundisha mtoto sawa kwa kutumia vile, vile vidubwasha vile bila yeye mwenyewe kuwa na idea ya kufanya monitoring ya vile vitu tunakuta pamoja nakuelewa eh? lakini cheki matangazo cheki machapisho na mapitio Nasiyajibu na si na hela watu wameshafikia mahala hiyo ni miradi watu wameshakunja wa pesa. Kondilo ambacho sasa, eh. sasa, sasa, sasa hivi linasumbua eh. kwa sababu swala la michezo sio kwamba halikuepo swala la michezo lilikuwepo ila Sasa swala langu swala langu la mshoro wa msingi. Kwa mazungumzo yale tulozungumza haya. Nani anayehujumu michezo ya Tanzania? Muhujumu wa michezo ya Tanzania nani? Kwa mazungumzo yako yote yaani unkwa una finalize ane kwa kwa kwa jinsi unazungumza kuhusu tatizo la kumbe za Kamamoto unahisi nani ni muhujumu wa michezo kwa Tanzania Sera ni Sera kwa sababu tunasera tumbovu katika hiyo mambo ya michezo Kasa kama umeleta kuja kusumamia sera na inaonekana kwani usifuate utaratibu Ah sawa unaposema sera kuna mtunga sera kuna mwalimu au serikali jiye nani hapo anvega ana makosa ni serikali au walimu ni anakosa gani ni kwa lakini kazi mfumo wa wa wa kutafuta watu mfumo mfumo mfumo mfumo watu kufanyia kazi lakini kama msema sera ni mbovu. Yeah. Utimizi kwamba tayari mfumo ni mbovu kwa sababu kusema mfumo, mfumo upo. Hawa, wa hawa wa me, wa, wanatumia mfumo wa sasa kuna mabadiliko ya sera. Sawa. Sawa. Ay, kama sera ni kama unaweza ukaleta uka, uka mifumo na sera zizokweku. Kwa hiyo sasa na kwamba serikali serikali tukitumiwa nambari moja, nambari moja.